מזמור מ"ז למנצח לבני קורח מזמור. כל העמים תיקחו כף, הריעו לאלוהים בקול רמנה. כי אדוני עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלה. עלה אלוהים בתרועה, אדוני בקול שופר. זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוהים זמרו משכיל. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישל על כיסא קדשו. נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגן ארץ. カラ Me o ma'allah.